който е дал повече, се счита за победител. Няколко братя бяха прияти от учителя и стана въпрос за новото, което иде. По какво се отличава новото от старото? При новото светлината постепенно се увеличава и става все по-ясно и приятно, докато при старото светлината постоянно намалява, смрачава се и става все по-тъмно. Новото е това, при което топлината постоянно се увеличава, докато при старото тя постоянно намалява. Новото се отличава с това, че при него всичко се подновява, а при старото всичко изсъхва, устарява и се изхабява. Новото е това, което носи младост и живот, а при старото всичко се обесилва и отпада. Новото дойде в Палестина между евреите и не го приеха. И изгубиха условията, докато у нези народи, които го приеха, се повдигнаха. Един ден хората ще влязат във война последния начин. Няма да бомбардират с бомби, но ще пускат от аероплани дрехи, хубави книги и разни други подаръци и тогава този, който е дал повече, ще се счита за победител. После ще си подадат ръка и ще кажат «Втори път пак ще воюваме!» Бог който е в нас ни учи. Понеже Бог живее във всички хора, то трябва да се дадат блага на всеки го преизобилно, а не скържаво. Всеки да има достатъчно, за да се ползва от Божиите блага. Това значи приложение на справедливостта. Човек, който може да люби, е победил, а човек, който не може да люби, е победен. Който е намерил любовта, мъдростта, истината, живота, знанието и свободата е победил. Някои мислят, че онова, което нося, ще разруши всичко. А пък то в сегашния живот има разрушение. Ние само идем да стопим снега в света и всичко онова, което Бог е създал, да цъфне и да даде своя плод. Да се прояви Бог с всичката своя слава и всички хора да го познаят е нашата цел. Защото това, на което плодовете зреят, е божествено. Един ден ще имаме една специална книга, която ще се определи какво нещо е любовта, какво нещо е мъдростта и какво нещо е истината. Отначало човек нека да се облича с новите си дрехи само в неделя, но после да свикне да е с тях и когато работи. Най-сетне той ще се научи да носи новото всеки ден – вече напълно убеден, че новото е по-хубаво от старото. Най-първо новото трябва да се внесе в семейството. Оттам трябва да се започне. Като се внесе любовта в семейството, после тя ще се разшири към обществото, от обществото към народа, от народа към човечеството, докато се постигне любов към цялото, т.е. към Бога.